al hakim yang dimuliakan porsi dan ahli jawatan masjid Rantabisi imam-imam dan seluruh warga adi jemaah adi paderat yang dimuliak dan rahmati Allah subhanahuwataala. Tamunya syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahuwataala. Dan kita masih berbayar dan diberi keizinan oleh Allah subhanahuwataala. Baiklah di dalam rumah Allah ini dan alhamdulillah kita telah bermasuk pintu tamu bulan Syawal dan tak ramu lagi. InsyaAllah ke waktu setiap hari lagi, kita akan mengadakan majlis 10, -10 sahabat. Ya? Jadi insyaAllah Ramadan pun tak lagi nanti ini pun. Ya? Baik. Sebelum itu, pada pagi ini insyaAllah saya akan uh, menceritakan sebab kita dah dekat dengan 10 sahabat. Kita amalkan pun kata nak betul -betul, abang -tul aja sampai nanti kita ajukan GSI ya kita amal dengan buka jadi insyaallah pada pagi ini, jadi sebelum kita amal kita nak tunggu timbul ya ya jadi insyaallah pada pagi ini, kita ambil tajuk tunggu timbul ya karena orang murni di masa begitu ya jadi kita kena bahaslah mulia, berbundi-mulia Kenapa dari pengadilan sekalian Berbudi mulia ini Sama lah dengan dengan bahaslah mulia ya. Dan berlakuan berbundi ha, Jadi insyaAllah Kalau pada minggu-minggu yang dah berbundi Tak kira kita pada minggu-minggu yang lepas Saya bawa tajuk amanah Dari amanah itulah Akhirnya kita akan berakhlak mulia eh? Kita akan ingat Kenapa berakhlak mulia ni Dikatakan dalam satu akhlak yang indah Seperti mana yang telah disaklu oleh Rasulullah Sallallahu SAW Innamal kumis tu Diutamu lima maka lima akhlak Sesungguhnya aku tidaklah dibangkitkan Melainkan untuk memperilokkan akhlak manusia baik untuk kaum bau usaha selesai. Memandangkan ini akan mengingati peristiwa Isra dan Ne'raj bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibelah atau telah dibedah oleh Jibril alaihi mengeluarkan hatinya dibasuh dengan air zamzam ditambah dengan nur keimanannya ya? Alhamdulillah kita sudah ...dikudakan oleh pencamat-pencamat... ...di dalam Isra dan Merazh... ...bagaimanakah Allah menasawarkan... ...keadaan manusia ini... ...dalam berbagai-bagai keadaan... Ya. ...ada yang mengantuk kepala... ...pada batu... ...ada yang berputih bangun... lidahnya, ...yang berputus dan bersambung balik... ...yang ada balik kubur balik... itulah kekuatannya, ...dan ada juga... Yang mencatat-catat badannya dengan kuku tembaga. Dan ada juga ditasawarkan umat Muhammad ini. Di sebelah kanannya ada daging yang bagus. Di sebelah kirinya ada daging busuk. Tapi mereka tetap akan daging yang musuh. Eh? Semua ini menggambarkan tentang akhlak manusia. Eh? Tentang akhlak umat Muhammad di akhir zaman ini. Jadi juga. kita mesti begum mulia adapun apa apa mulia kan baik hadirin hadirat kalaulah orang yang budi mulia ini senantiasa melahirkan pergerakannya kelakwaya ya kan? yang menyenangkan hati bukan hati dia tetapi hati masyarakatnya hati jiran-jirannya dengan apa tidak takut dia menggembirakan semua orang Akhirnya, Allah yang beraflat Jangan pula dia perasan, Dia berperakuan baik. Dia menjelaskan hati orang. Kadang-kadang, kita berperakuan baik. Rasa kita. Tapi, orang lain bersinggung. Eh? Ha, jangan. Maksudnya, beraflat mulia ini, Kita menjelaskan hati. Masyarakat. Hati jiran-jiran. Hati sahabat-sahabat. Hati angli jamaah. Ahli jemaah Allah senang hati dia buat oh, kita. Dia akan kalau kita tak ada. Ha. Besokan. Eh. Dan saya suka nasihatkan. Kalau di masjid ni. Kalau siapa lagi yang berikan Arab tu. Jangan bawa pahamai Arab dalam masjid. Eh. Masa saya. jangan tak tu Arab tu. Kalau di masjid ni lah Arab. Dia main lantak, eh. Ya? Haa, kalau nak keluar ke, nak masuk, dia tak ada yang lain gila ni Saab lah nakut baru gila kita. Kita, kita orang Melayu, orang Malaysia ni jangan buat benda Orang lain nak ada sibuk, orang lain masuk Jangan bawa perangai -perang Arab dalam mesin Dia rasa nak orang yang angkat Haa, jangan ya? Orang dalam masa raya, minta, lintas je Sebab dah tahu dia lalu puk -puk sor, dia pun ke dansor Dia apa? Ya? jadi kita tak boleh sebab culture kita bukan begitu culture kita bukan culture Arab eh? ya para hadirin hadirat sekalian eh? ya apa dia membawa kebaikan dan teladan yang baik dapat mendorong eh? mendorong masyarakat atau orang lain untuk memilih jalan kebaikan dan melakukan amalan ya eh? Takut sekali kita berlapau. Ini bahagian muliernya atau hubungi muliernya untuk menambahkan ini ke takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi segala gerak muli kita ini tidaklah ya, kita menaikkan gerak muli yang orang boleh hormati ya, dengan lapau kita juga boleh dipaulajai oleh orang. Yang kedua-duanya. Akan membawa kepada amalan yang baik. Sebab kita dalam bahagian mulia tingtingnya, bahagian mulia ini bila orang bahagian mulia dia akan berpuluh-puluh membawa atau membuatkan amalan-amalan yang baik. Jadi yang, yang seperti mana terdapat Al Quran yang kata pasti puluh kairo, eh membuat kebaikan Air. Karena ha, ya. apa? Kalau kita melihatnya. Eh, dalam pembunyi mulia ni, pembunyi peketir ni Kerana kita ni banyak, selain itu ditabarkan dalam iswa miraj Macam mana kan pelakuan manusia Ya Yang inilah Yang ada dalam masyarakat Kenapa Allah kurniakan Tempat tu Kepada Mubarakat Muhammad kerana umat Muhammad ni Selalu beraduh nombakan saudara-saudara Dia selalu menyakiti saudara-saudara Sedangkan Allah Rasulullah Suruh kita berakhlak dengan dan takakhlak Jelas Sabda Rasulullah Yang telah saya baca tadi Aku tidak dibangkitkan Melainkan untuk memperelokkan akhlak manusia Jadi fahamlah kita Akhlak kita ini bukan elok sangat Setelah kita nak pamerkan akhlak Yang mulia ini Kita kena Selimuti akhlak Kita ini Dengan akhlak yang karima Akhlak yang mulia itu akhlak Islamiah, akhlak Islam. Ya Kita tak boleh ada bukan akhlak yang lain. Kalau akhlak Islam ini dia akan melahirkan orang-orang Islam dia akan hormat, hormat. yang akan saning hormat Muhammad. Yang saning harga mahar ni. Di antara satu sama lain. Yang itu yang Allah Subhanahu Wa Taala mengimani dalam Al Quran. Aku jadikan kamu sungguh Aku jadikan kamu bersuku-suku bangsa dan berkuak-kuak. Untuk aku minta untuk kenal mengenal di antara satu sama lain. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia Akhlak-akhlak Islamiah, Dia akan ikut apa yang Allah SWT memandang Dia akan ikut apa yang telah disamjakan oleh Rasulullah SAW Dia tidak akan pilih dulu kalau dia nak kenal mengenal Kalau dia nak berkawan, dia tak akan pilih dulu Janji Islam ke Tak Islam ke Dia nak kawan, dia berkawan eh? ha, Kita tengok Jangan berkawan Dengan orang yang punya akhlak yang buruk Berkawan maksudnya Bukanlah tak boleh tengok langsung eh? ha. Jangan siap malam Terkidung sebab ada orang Menyatakan kalau kita berkawan dengan tukang besi Badan kita pun kawal besi Kalau kita berkawan dengan tukang besi ini, Usah pada badan kita kawal besi Baju kita habis Bocong-bocong Kerana Benda seborak besi itu. Kalau kita berkawan dengan pencuri Nama-nama kita pun jadi Kalau polis datang tangkap penduduk tu, dengar kita dia rakam tu sekali. Ah, ha, kita buat ada kadang-kadang saya tak tahu, tak ada. Oh, tak tahu yang bah. Dah, tadi. Subhan. Ya. Selepas tu elakkan. Kalau kita berkawan dengan orang punya tuang je wangi. Walaupun kita tak pakai, badan kita bau wangi. Sebab dulu siang malam, kita duduk orang, wangi. Ha, itulah disuahnya. Wah, kita tak calik untuk minyak wangi daripada badan kita. Tapi oleh kerana kita duduk dalam udang punya wang, badan kita kongkong. Ha. Jadi, sebab itulah, saya kongkong tak sungguh. Kalau orang Islam kata, macam Doktor Rahayu kata. Isteri-isteri ...mesti melayan suami macam pelajon bulan setahun. Nauzmena, apa yang digunakan kalimah buruk itu? Tak ada ke kalimah lain? Cakaplah isteri-isteri orang Islam mesti melayan suami... ...seperti mana isteri-isteri Rasulullah melayan Rasulullah. Rasulullah. Adalah juga motivasinya. di dalam budayaala sampai ke seluruh daripada kota air semata. Ada benda yang boleh kita imaginikan jiwa kota, tapi benda-benda yang buruk janganlah. Nauzubillah. Ada pula puterbang api ini. Tak buat-buat tak alih, isi layanan. Ini layanan satu kelas pertama. Dah sampai sini. Waqtu nak nampak bayar. Jadi inilah, bila ada berkata-kata itu, menambahkan eh? akhlak kita yang ha, berlaku. Jadi, janganlah. Eh? tak saya seorang ustaz minum air macam ini? Oh, saya sekarang minum alat. Kan? Patut kata saya jatuhkan? Ini air masak, air sejuk. Dia berkata, oh saya minum alat ya. Kan? demi naklah kau macam tu lah ustaz. Ya. Okay. Gunullah kalau bila rindu tu tahan sikit. Nah, ah ha, inilah kiasan. Janganlah mengunggulkan pada betul. Yang boleh menambahkan akhlak itu yang tak selalu. Okay. Ha. Dan begitu juga kita orang Islam ni seperti mana saja, takkan imam keluar daripada masjid nak pakai seluar pendek menyoting. Pakaian kemet Apakah apalah yang eh? Baik, adik-adik Jadi, sebab itu, kalau kita lihat eh, Bagaimana dia ditambahkan dalam Isra' dan Me'raj Kami selalu Melaga-lagakan, selalu Mencercah, jadi kita Sebagai orang Islam, tak patut Berapalah sepuluh Yang masih kedapatan Di dalam diri orang Islam Yang masih kedapatan yang masih berluar bahasa dalam hati-hati Yang penyakit yang sukar untuk betul-buang dalam masyarakat ha, Penyakit mengadu nombak Penyakit merianakti saudara-saudara yang sedia Penyakit yang suka mencaci dan mencerja sahabat-sahabat Bahkan bukan kadang-kadang kawan-kawan kena mak bapak pun kursi ni cerce. Ah ha, ini penyakit manusia tak tahu lah. Sebetulnya tak wujud sifat-sifat itu. Sebetulnya kita kena berakhlak-akhlak yang baik. Kalau ada saudara-saudara kita yang buat sesuatu yang kita tak berkenan, kita kena tegur secara. Panggil Wahai saudaraku ke, ucik ke, siapa ke, saya tak buat apa tu, kenal tak buat ucik tu, maaflah, kena tegur. Sebab tu Rasulullah kata, kul hak walaukah nak berorak, katakan yang hak walaupun dia terbaik. Memang kita nak cuba orang buat salah tu kan senang. Ya senang tu serena, eh saya tak berani nak cakap. Amiala adyo. So, Sweitu ada hadis man raa anqara. Disbadiway ini biyani Fa'inlam in lam yastati' Fa'inlam sadiq fa in lam wa dhalika adaqu iman. Para siapa yang nampak maksiat dilakukan hendaklah dia tegak dengan tangan dia Dengan kuasa yang ada padanya. Kalau dia tak mampu Cegak Tegak dia Dengan lisan, Dengan nasihat Rekor eh? Kalau tak mampu juga Dengan hati Sebenci-bencinya tapi itulah yang selemah-lemah jimannya. Bila masa maksiatku nak habis, kalau kita rasa benci, benci saya tengoknya. Eh, maksiat aku, masuk lain bencinya saya. Bila nak habis maksiat tu, ada buah air benci. Besok benci benci sepanjang hayat. Maksiatnya tak berlaku. Tak kena anda menaikan martabat ke mana? Tak kena, lemah-lemahlah, tak apalah. Makna itu pun gambar baik, gambar itu terhaklah. Eh. Jadi hadirin hadirat sekalian, kita perlu ubah. Eh. Kita hidup dalam masyarakat, kita hidup sebagai hamba Allah, kita hidup sebagai umat Muhammad kita berani kerana menang. Tapi jangan lupa. Nak neguh pun. Mesti berakhlak. Bila hikmat. Bukan dairaya. Eh, apa buat nasihat tu lah. Tak herti ke nak pahabat-pahabat. Jangan. Kejapkan semua. Kena ada cara Jangan eh? pergi ke taman tu jele jele. jangan. Bila ada wabaklah. Sebab buka sumo wana baja ha. Eh, Bukan semua orang nak hati, kadang -kadang dia buka sumo wana baja ha tak ada yang tertilah. Jadi pergi kasihat elok ya. tu. Maaf. Ni pacina kale dak kahwin belum ni dulu kalau sudah jadi dak kahwin kalau dak kahwin pun tak ada tu waktu ni dia dikale kalau dak kahwin balik rumah ah jangan nak jadi kiok yang bau bagai apa tu ikut roh islam dak kahwin kalau kalau ada kata mau kahwin ah tak ikut pandei kalau datang sampai orang pun Kali tak kalau itu, tinggalkan. Nak tolong, biar pakcik tolong. Nak. Uh, satu, mak bapaknya, jom. Mana mak bapak? Ini, ni? lagi? Kita berbincang. Oh, dia berbincang. Dia berbincang. Ini apa ini? Kau anak apa? Dia kata, kata-kata orang-orang yang berbincang. Jadi, aslah Jangan kita nak cegak keputaran dengan kehegohan kita dalam. Eh? Maksiat takkan dapat diselesaikan dengan kehegohan Tapi, kita selesaikan dengan kebaikan akhlak. Selain itu, Rasulullah berjaya. Orang buat jahat kat dia pun, dia tak pakai jahat. Mana kita baca sirat Rasul yang bila orang bang jahat, Rasul balas dengan jahat. Tak. Orang isteri nanya, isteri ke rumah dia. Sebab apa dia buang, dia tak kisih. Dia tak heboh di masjid. Dia tak pasang pergintik, tangkap siapa. Buat aslak dengan aslak Yang mulia. Ya. Sebab itu Allah memintakan Dalam surah Al-Isra Ayat 23 Wa qadarabuka Alla ta'abdu illa iya Wa bilwalidain ihsan Imma yagluwanna Indaka al-kibar Ahadu ma'aw Kila'umat Falata'ul Lama'umri wala ta'hquma wa qul lahum kaul jangan mengkasar dengan ibu bapa mesti buat baik jangan mengkasar bukan sahaja buat baik jangan mengkasar dengan kedua ibu bapa jangan bercakap kasar hendak walaupun dengan kata oh sekali ha memang roktatullah so kita bahas. Jawap dengan mak kata. Kalau mak panggil, "Nina, oi, dah." Tak dibenarkan. Kalau isteri dipanggil oleh suaminya kan tahu, Tuhan tak. Mengam bapa ya. eh suami tak ada. Kalau isteri tak ada, ya. Di situ boleh dikiasatkan dikembangkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil timada hadis yang pernah saya bacukan kalau kita kata oh tak ada dan tu. Okey hadis Rasulullah Inna Innamin hakqalu minina imanan aqsalu quluban wa alqumu Seorang suami yang murid, yang sempurna di mana, ialah mereka yang baik akhlaknya. Dan melemah lembut terhadap isteri dan anak-anak. Haidik, -anak. suami yang sempurna di mana? Ada? Hadis riwayat terbizi. Hadis riwayat terbizi juga. Khairul misal. Man iza nazara ilayha sarata wa iza amartaha af'at wa iza aqsamta 'alayha amarta wa iza ridta anha aqsata fi nafsiha wa malata sawa so, isteri yang baik ialah aku bila suami melihat dia dia menyenangi keadaan suami dia Menyenangkan hati suami di sini bukan sahaja dengan rupa paras. Tetapi dengan akhlaknya. Akhlaknya mesti baik. Dia mesti berpulih-pulih. Tak suaminya. Kalau suami panggil. Maknya ke? Ya saya bapaknya. Janganlah. Maknya. Oh dia apa? Sini. Sini. Suruh ke hairnya, ladu ladanya ya. Ingat tak ingatkah suruh? Aitu mana tidak bumbu ibu? Suruh ke istri di bawah telapak kaki suatu. Jangan dikatakan suruh ke anak di bawah telapak kaki ibu. ...tapi surga isteri... ...di bawah lapak kaki... ...suara. Selain itu seorang isteri... ...yang saya pernah kata layak masuk ke dalam surga. Dari mana-mana pintu surga. Atau bila dia memenuhi kriteriannya. Yang mana seorang isteri yang layak masuk surga. Dari mana-mana pintu surga. Dia lalu isteri yang to'atkan perintah Allah bila to'at perintah Allah maknanya akhlamnya baik dia akan to'at segala perintah Allah dia to'at meninggalkan larangan Allah bukan senang nak tinggal larangan Allah nah. bukan senang Allah kita tahu wala tadham Jangan, kamu berkasar dengan tegur Dengan tegur Ibu waktu jangan berkasar Wa kulla umat Kaulan karim Tapi dalam kamu Bercakap dengan tegur Dengan perkataan yang mulia Oh ibu bapak senang Kalau umat kita panggil Minah Apa hal mak Sebab kita jadi mak juga Haa apa halnya? Eh, orang Tuhan. Hei. Pun, hei. Hasil apalah kita ni pun. Cuma kita... review balik ada tak anak cakap macam mana. Bagaimana rasu... ...bila anak cakap macam mana. Kau dia cakap, ini mak tau. Habis dulu kita cakap mak kita. Yang kita cakap bukan mak kita. Siapa kata asalotaan tad height? Saya mouths keduiterum omdat,... dia akan tetap untuk lembutnhai 30 tahun ke, 60 tahun ke, jangan ada perkataan muak, dah semua. malat dah, dah faham sangat kelakuan dia. Walau suami berkelakuan itu, kita tak boleh balak leluh kumpulkan. Eh, saya ingat kembang, selalu leluh kumpulan itu dah dendam. Dia leluh. Eh, maaf bukan nak menutup kembang bahawa aku jahat sekali jatuh. Tak boleh jatuh, kok. Kita patut menjaga bukan jatuh, kok. Jangan sekali-kali ada sifat pembelaan dendam. Ya. Yang itu sifat pembelaan dendam. Tak elok bagi Allah Islam nak balas. Tak dapat takut terlibat kumpulan Jangan. Nau bila Tak elok tu. Kena buang tu di dalam tu. Tak dapat tanuk. Kelihar tu pula tu. Oh Allah. Jangan tu. Ha? Betapa kuat dendam tu. Biar berputih pulang dari berputih mata tu. Oh. Boleh gunakan. Pada pat pat tertentu. Tapi dalam kehidupan masyarakat, tak boleh bunuh tadi. Biar buku putih dari buku putih mata. Ya Allah, bunuh saja. tak betul. Bila Nawaih tak betul, akhlak tahu. Baik. Eh? Hanya ni ini. Hanya ini. ini. Biar rasa. Kita tengok, simple. Ini. dia apa ber patah arang berkerat hutan berpatak arang ya Allah gunungnya nak putus seru dia buka hutan memanglah gua kalau kala-kala dekat bayang sambung kalau dipaku pun dia pecah ah ha, memang takkan kukuh janganlah lekat bidalan itu Tengah-tengah tanpa matah alam. Tengah-tengah. Sampalah kita nak buat pelanggan-pelanggan macam -pelanggan. ni. Ha. Eh. Biar boleh cari-cari bulu ayam. Tak apa. Air cincang takkan putus. Air pelu. Ha. Tapi gunung untuk ya Cari-cari bulu, eh. cari -cari bulu ayam. Apa salah kita masyarakat ni sama tercari-cari dua ayat? Hai, ya. kita tak akan untuk sumbangan awak Islam ke Islam. Apa salah itu? Itu menggambarkan benda-benda yang ada motivasi. Di dalam, di dalam yang ada motivasi. Janganlah di dalam bidang yang mendropkan kita. Ya. Jadi benda-benda ini yang patut ada dalam memiliki. Jadi hadirin ini ada Dan dia baat pada pentak suami tadi dan suami yang redah dengan kematian. Eh, isteri tadi suami redah walaupun mak Allah dah 10 tahun meninggal masa baru 10 jam dia bilang. Mak dia ada lagi suami ya. ha, ini dia walaupun dah 10 tahun tak ada siapa yang dapat memenangi mak kau dalam hidup aku haa, tengok hebat ini baru 10 jam menikah, dah ada lah engkau lah wanita yang dapat memenangi hati aku lah. 10 jam tu oh, begini <tuh> dah ada lah wanita sebagai pegan <tuh> dia buat bidalan yang patah, tumbuh. Yang hilang, bergantung. Ha, Alamak tu kubrol. Ha? Lega rasa hidup ini selepas mak Ah, mati. Ha, Alamak Terasa hidup aku ini bermat. Ha, selepas mati kau tak. Kalau mema'anku, ya Allah. Azab. Ha, itulah apa yang kita gambarkan. Eh. Janganlah menangis dalam kubur. Sebab kita diminta berakhir. Ya bukan dalam kubur. Atas kubur. Dalam kubur, apa nak? Ibu Terima lagi. Terimalah paja. Terimalah uh, kelebihan. Kalau kita buat baik itu kelebihan. Kalau kita akhlak yang, yang buruk, akhlak yang boik, kita cuma lapad dalam musibah. Jadi hadirin hadirat, eh? kita mesti ingat kau-kau. Kalau kita baca dalam surah al nisa eh? ayat 86. Wa idza tu'i tumpitakiyatan tuakhirat deh pahayu di akhirat atau ruh ruhah innallaha 'ala kulli syai'in hakim ya maksudnya dah kamu diberikan ucapan selamat hendaklah kamu balas dengan ucapan selamat yang lebih baik atau yang sama dengannya sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu ha. kalau kau bagi Assalamualaikum orang bisa menjawab jawab Alaikum. Jangan, jawab yang berulis lagi waalaikumussalam warahmatullahi wa barakatuh ha. dia tadi berulis salamnya Assalamualaikum selamat sejahtera di atas kamu kita jawab pun waalaikumussalam warahmatullahi dirahmati Allah pada kamu dan mendapat keberkatan. Ah, ha, dia diberkati. Kita jawab. Dia mesti okay, tadi titik kan? Kita jawab tajam atau kita jawab sama dengan dia. Dia jawab As dia menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, "Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh." Sama. Ya, ini dari surah An-Nisa ayat 80. Awak sini cakap pemangkat Ini, ini kita orang oi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara bercakap dari cara yang merupakan perilaku, menggambarkan buli-buli ketinggian. kadang ada kita bercakap ke bawah. Bercakap dengan nama bapak. Apa hal itu? Akulah bila anak bercakap, cakap pindah. Haa, katakan. Katakan. Ya, yeah. nampakkan. Ya Allah. Walaupun dia jawab, yeah, Ada apa mah. Tapi ni macam samsin punya pinang <laughs> tak boleh. Isteri cakap, bukan kain. Aku pak. Pn tu suami, bukan pala. Cakap awak punya pala berpangkuan tulis orang tengok angka kala di bulan Qulih cek letak faham Qulih dulu kita tengah tunjuk barang mesti cek kalau tu sekarang kat dalam sistem tak pasal-pas Ah sejuk. Qulih masa mengingatkan kan kita tunjuk barang tu mengikut isi hanya ngbiasa. Ya eh? Boleh buat orang lain keliru. Kita pun pusing dah. Siapalah, hal. Dia faham. Ha, ah, hmm. Ingat. Melinyakkan kita nak campak kapal lama dia. Bukul-bukul dia tersalah. Kenapa tadi tuan dia? Dah dia memang cikgu. Kalau cakap saya. Rampu saja. di tangan. Bila, bila. Dia tak ada apa-apa. Dah maaflah. Dah terkembar. Nyaun kan ada dua hari supermarket tu Tak apalah seri supermarket, saya beli, saya ha, ganti Jadi jangan menimbulkan kekeliruan pada masyarakat Eh? Ini termasuklah bahan percakapan kita. Ha, seperti saya kat tadi, nah. ya. Gaya serta kesesuaian dengan masa. Berbuau dengan isteri tapi tingkah cekik. Bila dia, ya Allah, wajah apa Ujik cekik nak bunuh isteri. Baru pun 99. Tolong je, ada ustaz tu tengah mencekik isteri. Opanya saya nak kubur e. <prediction> ah. <tuk> <tuk> eh. Saya so, itu kalau nak cuba Jangan ambil kepada orang eh. Ambil tak ikat Orang yang nak punuh bimbing eh. Saya akan menipukan Itu menipukan Syabwasang Pada eh. ha. orang lain Itu teruk lah. eh. Menipukan kesusahan Pada jiran-jiran itu -jiran. dengan masa tempat dan keadaan Islam sangat prihatin hati dia ya? terhadap cara kita bercakap dan bercatal. Ini kerana percakapan merupakan saluran komunikasi. Kita berinteraksi, ya. Ia akan mencorakkan hubungan kita dengan sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Seitu kita tengok buku semaya elo. Ya? Ada tahu tak awak semaya? Kain lu nak aku pasal ni pakai dia ambil kain selempak terus mai dengan orang pada tu lain sma yang kain selempak buat pakai ini ni selempak maya pakai suap pendek tu tapi lu dengan Allah jadi kita dengan masyarakat ya kan? begitu juga bila kita komunikasi dengan masyarakat, dengan orang ramai, kan? Cuba saya mengajar saya luar tempat ini. Saya duduk, pegang buku ni, saya bercakap luar tempat ini. Kaki sebelah mata. Tuan-tuan, kita minta apa-apa, boleh apa? Faham? Tapi <tipun tipun> luar tempat Dan sesuai. Tuan-tuan kata, saya di sini. Atau duduk atas tempat, lansir.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 itu mesti ada patah. Ha, ada kebenaran jangan main lawak-lawak, Saya, saya jadi abak okay. okay. okay. mm. dia. dia tak boleh. Eh. Buku kau, kat mana saya kata kau awal dengan isi tu kau tu. Ambil senduk atau ketuh, pa ketuh, tu ambil dengan senduk, pura, pura kau pukul halak. ...bentuk suami dengan senuk. Suami pergi nak buk, kelompok. Kan tu kata, eh burau. suami kata, burau jadah tu ada. Menghasilkan akhlak yang mulia. Burau jadah aku, buk. Bila jadah Bagi masyarakat itu, tak ilo. Dan... Dan. Dan. Ada hadis Rasulullah s.a.w. Man kana yukminu billah wa yawmil a'khid. Baliyakum khairan awliya s.a.w. Rasulullah bersama. Hadis yang dirayah oleh Ustaz Buku Alai ke? Ustaz Buku Alai ini terdiri daripada biasanya. Bukhari, Muslim, Nasai, <chop cuts andanter> Ya'udah. <S littleful. S Dedede> Bapur ayat-bapur ayat yang terkena. Bukhari, Abu, Rana, Mata, Nubutkan, Bukhari, Abu, Alayah. Jadi maksudnya setiap orang yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, ianya hari akhirat. Maka bercakap perkara yang baik. Atau kalau tak ada benda yang nak cakap, siap. Tak ada apa yang nak dicakap, siap. Kalau rumah, dah habis tak perkara yang baik nak cakap, siap. Isi menghadap kita, kita menghadap isi Isi kata tak ada aku nak ada apa Dah ada lah yang baik-baik Jadi dia Kalau kita sebagai penabi Lalah untuk bercakap banyak Kita ni semua orang kalau bercakap banyak eh? Jangan pula, dia tu, tu, saya tu Bukan cakap tu, berhenti lah Ini menyampaikan diri yang baik-baik Perjelamat -baik, eh? ni lain lah selama saya pergi dengan satu petai orang Sulawesi ada ustazlah penceramah yang pertama di masjid ni macam kuliah israk miraj dua jam tepat dua jam ni orang yang pertama saya ingat ada selama dua jam penuh dah tak ada benda nak cakap tapi dia nak bahas ni tak dah dia kata dia tak suruh dia ada tu dia tak suruh dia ada pasal kuasa sama yang pasal dengan masjid. Ustaz guru apa kau bagi dekat tafsir. Jadi kita betul tak ada betul tak. Pasal de hanga macam tu pun dah jadi disebabkan tadi yang sahabat. Jadi itu ada rekod dia ada. Tapi ada tang kedudukan. lawan satu Anda, dan beriman peace ya ya, Allah subhanahu wa ta'ala la surah an-nisa ayat 148 la yuhibbu Allahu jahra an-nuhdani fil-kawbati syangatan illa man aslim wa qala hu amiinan 'ali yamalaka qawmi al-haqqa tidak suka akan jahat yang tua itu wajib ni dah boleh seorang bahawa anbar perkataan pengamal yang semua dari mulut orang yang saleh yang menyebut maka yang tasukan di satu dalam persatuan 3. Dan Allah Laki, Maha mendengar dan, dan Maha tahu. Ah selain itu kepentingan dia. itu apa-apa jangan menggunakan perkataan kata yang Allah ada anak siang. Siang. Jangan guna Allah larang melahirkan orang yang benar di solemi oleh seseorang nak cinta kat ulama dia. ...sewaktu misal ini... ...aipun nah, dibolehkan. Kita nak cerita penangan. Tapi kita je yang payah itu. Saya kata dari awal. Kita je benda-benda inilah. Yang sukar kita nak habiskan daripada jiwa dan hati. Perkataan-perkataan yang kasar. Yang tak sepatutnya. Kita kurangkan. Kita hmm? terbahan Kita dapatkan. Itulah karya nama anak kedua, kita. Itulah kita. Itulah ya, kita. Tak suka, tak tak nak nak anak Shenpan. Jemput Imam moden so, yang kita, dia dia sebab untuk sebab kita, sebab kita buat untuk kita view. Ia penghiri pertemuan kali. Nama susulan. Panjang proses. Nada yang. Yang tua. Ya, apa yang muluk ke nak kita saudara salam. Tak kira dekat kita nak jadi yang pertama. Anak lelaki kau. Anak lelaki aku untuk kita. Anak munyet. Sangup kita kata anak kita anak munyet. Kalau ibu kata anaknya anak munyet, siapa dia menikah munyet? Dia ditanggung ni orang tu ada dapat anak riba. Kita selalu pada minta jauh daripada syaitan. Tapi bila itu marah anak itu kita, kita kata anak syaitan. Anak selalu minta maaf tu. Selepas itu saya selalu pesan pada saya dan tuan-tuan, puan-puan. Jangan berkata benda-benda yang buruk kepada anak. Sehingga ada satu hari, ijab doa di antara ibu bapa dengan Allah akan berkata. Ya, kita tak tahu bila. Bukan macam kata, kita tahu bila. Tapi, ijab kita dengan Allah, kita tak tahu bila Allah pun. Jadi, kita mencelakakan anak kita. Perkataan kita itu di oleh Allah subhanahu. Ya. Saya rasa, Kemukaan dan kerezaan Allah terletak pada kerezaan sepuluh jubah. Dan kemukaan Allah terletak pada kemarahan sepuluh jubah. Sewaktu itu hijab dibuka kepada Allah, kita tengah marah. Anak. Kita menggunakan tuan-tuan yang tak sepatut. Kalau aku tahu dah macam ini, kau janganlah. Aku ramalah kicir kau. Jangan nak ujian. Ok. Siapa ni kita yang nak kecil anak? Bukan senang. Kita mesti ingat, dia nak nakal macam mana anak dia, kadang-kadang masalah. Kita sih. Kita waktu kecil lebih nakal daripada anak Tak pernah nak kita kata kita anak-anak jari. Saya kecil saya nanggu. Saya memang nakkan ha, terpacar kayu tak perlu. main pedih. buluh tak main pedih. Ambil mahal dari kawan-kawan. Ha, naik atas so, itu ku, oma pemuntin, terpacar tak. Tahu orang pancat kan. Yang orang berat pun dia ajar mahu terpacar. ...pastakan kabut... ...nakal tak nakal... ...kalau kalau... ...minta air putih ke... ...adul-adul yang terpacar ambil... ...ambil ...kalau faham kata daun akan terobak... ...heh... ...ada orang kanya daun selalu... ...melambung ni mah... ...ambil... ...udang-udang-udang... ...tentang ketika... ...betul selalu pening ni... ...tak boleh... ...main lagi... Perjuangan lawan <SILENCIO> api. Tapi mak takkan suruh saya anak dajal. Main fire. Mak tak mahu dia bangun pemalas anak, <putua, SILENCIO> anak, <putua, SILENCIO> anak <putua, SILENCIO> berkat aku. Tak ada. Walaupun begitu, anak berpuasa, berpuasa. Tapi tak jadi <SILENCIO> ha. Berkat doa mak. Anak berpuasa jarak kuat bahawa sekarang molek segala ana anak Ahara. Ah, tu hang boleh mau Mak ni duduk gapai sini tengok. Bila ada hikmah bila rapat gigi tak keluar kata ayah buruk. Kalau kuat eh. Si nanget tu orang. Anak dia belah para fatu para fatu. Oh, ah, dia sampai hati nak. Tuju sekarang, tengok. Aku ah, di tangan semua di balik. Hai. Ah, hebat tak hebat orang, -orang didik anak tu orang sekarang ni. Ha ah, jadi inilah kurangnya para ibu sepayu. Akhir zaman ni ramai-ramai orang banyak lagi. Sebab cara kita mendidik dan sebagainya cara makanan, setiap makanan orang kau di akhirat. Eh? Dan kalau ketemu anak itu makan perlu yang fahamlah. Tak perlu tu. Abis kalau tu, dengan tuan tenang itu sah pada di sini tinggal. Ya, rukun saya dah kira dekat Allah Biar dia boleh buat inspeksion, dia tak jahit jahit sepuluh Bagaimana dia tak jahit lah, tapi Seri tak baik Bila dia check, bukot tu awan tuan nasi, ayam kainan Dalam tu ada unsur-unsur bagi didapati ada campuran bagi Jadi ada dua orang Islam, orang-orang Dia panggil, cik, boleh dia kata tu? Dua orang ni dah tak tengok Ustaz aku tak tahu. Ustaz tak tahu, bukanlah saya dari jauh ni. Ada apa Ustaz? Saya dapat pergi nasi ayam yang cinta di Jual. Ada campuran nak kami. Ya Ustaz? Habis dah bayar, pergi lah ya. Nanti saya ambilkan jual lah. Dia ambilkan dulu. Dia kata dia, walaupun Ustaz patah dia tak ada. ...untuk bagi dalam bersih ayam tu. Dah payah usah uji lah, Tak habiskan. Haa nah, ini. Jadi macam mana nak yang dulu? Makan pun sama ronok. Campur benda-benda yang haram. bina ada benda yang haram. Dari kita, hati kita kelas. Eh? Selain so, itu kita nak ke dalam roh, hati kita. Dengan sifat luar. Wow dengan Allah taala baca ayat-ayat Allah tahu hendak faham ayat ya? baik ya insyaallah jadi tujuh dan tutup tutup ayat baik hadirin hadirat di ya? sini untuk penutupnya, saya nak bacakan hadis satu hadis, tutur kata yang buruk adalah lebih adzal daripada kuning ikhti yang buruk oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Adel rayan iman aman. "Laisa mu'minun ya bi fitnah wa la la'an wa ya, Maksudnya bukan golongan ini daripada yang orang yang beriman yang 10 di majaz. Orang yang suka mengejar, suka melangat, yang suka menyakat kubur, yang suka mencaruk. Kita lembut alakan mencalon. Ha, dengan. Jadi kalau sebahagian menyatakan bukanlah abah yang beriman, eh, maknanya dia Bila tak beriman, tak ada amal yang betul. Yang betul-betul eh, yang benar anak, ha. Yang senang haalah lah, ya, tengok budaya, senanglah. Engkau, aku ingat kau dah mati lalu untuk kena paham itu. kalau Jadi, juk ada. Kalau orang-orang mahu tahu, aku nanya, orang aku tidak mahu. Kalau orang menganut, aku kena pahala, aku akan melakukan pahala. Enggak muka kena pahala, aku akan melakukan pahala. Pukul hidup lagi, lakak itu. Selang tak tu maknanya celang tu. Tapi dengan orang tengah tu, Sama dengan orang nak tu. Lahabar, awar, awar, awar, semua orang mampu tu. Kupunya hidup, kipunuh tu. Mana kipunuh tu. Kipunuh tu. Mampu tak tahu maknanya.